En hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien Andra delen En sammansvärjning En morgon när Bilbo Bagger stod och rökte utanför sin hobbithåla och inte önskade sig just någonting kom trollkaren Gandalf plötsligt gående. Gandalf visade sig vara på jakt efter någon som kunde vara med om ett äventyr som han höll på med, och utan föregående varning valde han Bilbo. Bilbo, som var en vuxen och på allt sätt förnuftig hobbit, låt vara att han var släkt med den äventyrliga släkten Tok, slog naturligtvis ifrån sig med båda händerna och störtade in i sin håla. Mest vartighet, man ska ju helst inte stöta sig allt för mycket med en trollkarl, bad han Gandalf vara välkommen att dricka te hos honom. Följande dag Bilbo lugnade sina upprörda nerver med en andra frukost Och glömde bort alltihop Men nästa dag, vid tedags, ringde det på dörren Bilbo öppnade, för han kom plötsligt ihåg att han bjudit Gandalf Men det var inte alls Gandalf, utan en dvärg Och sen strömade dvärgar in till den stackars hobbiten Och inte förrän tretton dvärgar redan satt och mumsade och åt för fulla muggar Kom Gandalf Dvärgarna tycktes ha fått för sig att de var bjudna på kalas, och stackars Bilbo länsade nästan hela sitt skafferi för deras skull. Sent på kvällen sjöng de en underlig sång om en skatt som tydligen hade tagits ifrån dem av en förfärlig drake, och stackars Bilbo greps av en oförklarlig äventyrslust, något som inte alls passar en vuxen och förståndig hobbit. Han såg ut genom fönstret.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 vardagliga herr Bagger i Baggers hus, nedomkull. Darrande steg han upp. Halvt om halvt ville han gå och hämta lampan, och mer än halvt om halvt ville han bara låtsas göra det och istället gömma sig bakom öltunnorna i källaren och inte komma fram förrän alla dvärgarna hade gått sin väg. Plötsligt upptäckte han att sången och musiken hade tystnat och att de alla tittade på honom med ögon som lyste i mörkret. Vart ska du gå? Ja, jag... Jag ska bara... Hur vore det med lite ljus? Nej, tack. Äh. Vi gillar mörker. Mörker för mörksans gärningar. Ja, jo. <skratt> ja, visst. <skratt> <skratt> Hoppsan! Tyst nu. Jag brände mig. Ja, visst. Du satte dig på brasgallret. Det är klart att du brände dig. Pröva stolen istället. Ja, men jag... jag... Tyst nu! Låt Thorin tala. Ja uh, uh, yeah. uh, Gandalf. Mina dvärgar, Herr Bagger. Vi har samlats här ikväll hos vår vän och medsammansvurne Men uh, vad med. Var, med uh, vadå? Uh, Den är vår högst förtrefflige och våghalsige uh, Vad våg? men våg våghalsige hobbit. Måtte håret på hans tår aldrig falla av Och prisat var det hans vin och äh, öl Sammansvurna öl? Våg hans jag? Vi har alltså träffats här för att diskutera våra planer Innan dagen gryr ska vi alla ge oss iväg på vår långa resa En resa från vilken några av oss, ja, kanske alla Bortsett från vår vän och rådgivare, den skarpsinnige trollkarin Gandalf Kanske aldrig någonsin återvänder Vårt syfte är välkänt för oss alla men för några av oss Och jag tänker då närmast på vår vän ah! Ah! Ah! Jag träffar, träffar en av Lugna dig nu Bilbo Bagger Åh träffar, träffad av ja, Herr Bagger det var ingen blixt Det var bara Gandalf som tände sin stav Stackaren han är ju alldeles vetskrämd Blixten den träffade mig Nej då det var ingen blixt Det var min trollstav Jag tände den för att se vad det var för ett oväsen du höll på med Kom, vi, vi lägger honom på soffan i vardagsrummet. du tar i Det är ganska tung så liten jag. Här, jag ställer ett glas vin här bredvid er. Blir det bra så här, Bagger? Tack. Tack så mycket. Ja, en äh, lätt uppägad figur. Han har sina infall. Men han är en av de bästa, en av de allra bästa. Hård som en drake i klämma. Om du någonsin har sett en drake i klämma, inser du att detta bara var en poetisk överdrift. Använd om en hobbit. Ja, till och med om gamlet togs fars, farbror, tjurvrålaren, som var så ofantligt stor för att vara en hobbit, att han kunde bestiga en häst. Han anföll Grambergstrollens armé i slaget vid gröna fälten och slog av huvudet på deras kung-golfimbel med en träklubba. Det seglade iväg hundra meter genom luften och trillade ner i ett kaninhål. På så vis blev segen vunnen och golfspelet uppfunnet. Två flugor i en smäll. Kjulvrålarens mera stillsamma frände höll nu på att vakna upp i vardagsrummet. Efter en stund och en slurk smög han nervöst bort till förmakets dörr. Och detta var vad han fick höra. <skratt> sa Gluin. Ja, det var åtminstone ett lätt i den stilen. –Du, grann, tror ni, hur en Gandalf pratar om att han är hård, så skulle ett enda sådant skrik i farans ögonblick vara nog för att väcka draken och hela hans släkt, och vi skulle bli dödare varenda en. Jag tyckte det lät mera som skräck än hänförelse. Ja, hade inte varit förtecknet på dörren skulle jag ha varit säker på att vi hamnade i fel hus. Så fort jag fick syn på den lilla krummeluren som hoppade och flåsade på mattan hade jag mina aningar. Han är mer lik en specerihandlare än en tjuv. Då tryckte Herr Bagger ner dörrhandtaget och steg in. Det tok jag i honom hade fått övertaget. Han kände plötsligt att han skulle kunna strunta i säng och frukost bara för att bli ansedd hård. Vad beträffar den lille krummeluren som hoppade och flåsade på mattan höll det på att göra honom stenhård. Nej nu! Förlåt, men jag råkar höra en del av vad ni sa. Inte för att jag begrep vad ni pratade om men jag förstod i alla fall så mycket som att ni tycker inte jag duger någonting till. Men jag ska nog visa er. Jag har visserligen inget tecken på min dörr. Ni har helt enkelt gått till fel hus. Men låt oss låtsas att det är hus Kolla om för mig Vad är det ni vill ha gjort så ska jag göra det Om jag så ska bli tvungen att gå till fotsända härifrån och till östen Och slåss med spök i yttersta öknen Jag ska säga er att jag hade den gången farfars fars farbror Tjurvrålaren tok han... Ja, ja, han ja Men vi talar faktiskt om dig Men eh, vad tecknet angår så finns det på din dörr Annars skulle vi inte Vad ha... då för ett tecken? Ja, tecknet förstås. Det vanliga yrkestecknet. Det som betyder inbrottstjuv söker fördelaktig anställning. Rikligt med spänning och rimlig ersättning. Och åtminstone betyder det det förr i tiden. Inbrottstjuv? Ja, du får gärna kalla dig skattsökarexperter om du tycker det låter bättre. Det är ju en del som gör det. Oss kvittar lika. Gandalf talade om för oss att det fanns en sån här i trakten och att han hade ordnat ett möte här på onsdag. Det vill säga idag. Och när vi såg tecknet på din Ursäkta, dörr... Ursäkta, så... men det finns inget tecken på min dörr. Jo, finns, det visst, inget? finns det ett tecken. Jag har ju själv satt dit det. Har du... Satt? Ni bad mig skaffa den fjortonde mannen till er expedition. Och jag valde Herr Bagger. Ja, men... Kom nu bara och säg att jag valde fel man. Eller fel hus. Och ni kan nöja er med tretton och ha så mycket otur ni vill. Eller ni får gå hem och gräva kol igen Gräva kol, det var det värsta Men, men, om, om jag förstår dig är käfta inte emot nu Jag har valt ut herr Bagger Och det borde vara nog för er Säger jag att han är en tjur, Så är han en tjur Eller kommer att bli den när den tiden är inne Han har mycket mer inombords än ni tror Och mycket mer än han själv anar Och nu Bilbo kan du gå efter den där lampan som du var på väg efter Innan du satte dig på bra skallret, Så att vi kan få lite ljus här Åh, oh, en karta Får jag se Jag älskar kartor Jag har faktiskt en ganska betydande samling själv Ni kanske såg min stora karta Senare, här, Bagger, senare Men den här kartan, vad är det för den? Den här kartan ritade din farfar, Thorin Det är en karta över berget Jag kan inte se att den kommer vara till någon vidare nytta Jag vet ju redan var mörkmålen ligger Och vissna heden också Och själva berget minns jag mycket väl den här kartan säger oss ingenting som vi inte redan vet. Jaha, det är en drake markerad med rött här på kartan. Men hon lär vi nog hitta ändå om vi nu någonsin kommer dit. Det är en sak som ni inte har lagt märke till. Löndörren. Ser ni den här runan på västsidan? Och handen som pekar på den från de andra runorna? Det betecknar en lönngång till de lägre salarna. Ja, lön och lön och lön... Den har nog varit hemlig en gång i tiden Men nu, ja nu har gamle Smaug bott där i många år Han har haft gott om tid att snucka rätt på den Kanske det är, Men han har inte kunnat använda den på många år Alltså, varför inte det? Därför att den är för liten Eller Smag är för stor vilket du vill Dörren fem fot hög, tre i bredd kan gå, säger runderna Smaug kan säkert inte krypa in i ett hål av den storleken Inte ens när han var en ung drake Och särskilt inte nu jag tycker alltid att det är ett väldigt stort hål Ja, mätt med, med hobbitmått kanske Jag skulle en bra gärna vilja veta hur en så stor dörr kan hållas hemlig Ja, på en massa sätt När det gäller den här skulle jag tro att det är en vanlig dvärgdörr En sån där som ser ut att gå i ett med bergväggen när den är stängd Intressant sant, det är dvärgarnas vanligaste kniv Ja, <haha>, just det Jag glömde säga att det följde med en liten konstig nyckel till kartan Här, ta väl vara på den Torin Jaha, ja, det ska vi göra Ehm, får jag se på kartan här Hittills har vi inte riktigt bestämt oss Var vi ska börja Vi har funderat på att gå österut Bort till långa sjön Och sen räknar vi med att besvärligheterna skulle börja Besvärligheterna börjar långt dessförinnande Det kan jag försäkra <clears throat> därifrån så räknar vi med att följa rinnande floden Bort till Dalbys ruiner Dalby? Vad är det? Det är den gamla staden här Vid foten av berget men där någonstans måste vi lämna rinnande floden, eftersom vi annars kommer fram till Stora Porten. Och den ligger här, på sydsidan av berget. Och där brukar draken komma ut, om man inte har ändrat sina vanor på sista tiden. Vi skulle inte tjäna mycket till att komma den vägen. Inte utan en stark krigare, för att inte säga en hjälte. Men krigarna är omöjliga att få tag i. De är fullt upptagna med att slåss med varandra. Och hjältar? Ja, här i trakten finns det då inga. Svärden här är slöa, yxorna används till att fälla träd med Sköldarna använder man till vaggor och grytlock Och drakarna befinner sig på bekvämt avstånd Det var därför jag bestämde mig för inbrott istället Särskilt när jag upptäckte att det fanns en sidoingång Och till det jobbet är Bilbo Bagger utvald och korad Låt oss fortsätta med planerandet nu Inbrottsexperten kanske vill ge oss några vinkar och råd Jag skulle... Alltså först skulle jag nog vilja ha reda på lite mer om det hela. Veta mera? Hm. Har du inte fått en karta? Va? Har du inte hört vår sång? Har vi inte talat om saken i timtal? Va? Vad finns det mer att få reda på? Jo men jag skulle i alla fall vilja få det tydligt förklarat. Och så skulle jag gärna vilja veta hur det ligger till med riskerna. Med kontanta utlägg. Det en tid som det... Beräknas ta Och om ersättningen och ja, lite sådär Ja uh, yeah, ja yeah, ja. Yeah. Nå ja Jag får väl dra Hela historien från början då Alltså, för länge sedan På min farfars tid Blev några dvärgar utdrivna Från det fjärra Norden Och kom med hela sin förmögenhet Och alla sina verktyg Till det här berget på kartan Där bröt de malm byggde tundlar och gjorde väldiga salar och stora verkstäder. Och jag tror att de dessutom hittade en hel del guld och många ädelstenar. I varje fall blev de omätligt rika och berömda. Och min farfar var kung nedom och bemöttes med den största vördnad av de dödliga människor som bodde söderut och så småningom bredde ut sig uppåt rinnande floden ända till dalen i bergets hängd. De byggde den glada staden Dalby där på den tiden Kungarna brukade skicka efter våra smeder Och rikligt belöna också de minst kunniga Fäder bad oss att ta deras söner som lärlingar Och betalade oss rejält Särskilt med livsmedel Som vi aldrig brydde oss om att producera Eller skaffa oss själva Ja, på det hela taget så var det goda tider för oss och även de fattigaste bland oss hade pengar att slösa och låna ut Och kunde efter behag göra vackra ting Bara för nöjes skull För att inte tala om de mest fantastiska leksaker Som det inte finns smaken till i världen nu för tiden Så blev min farfars salar Fulla av underbara juveler och skulpturer Bägare Och Dalbys leksaksaffär, Det var en syn och skåda Helt säkert så var det det som lockade draken dit. Drakar skäl guld och ädelstenar förstår du. Av människor och alver och dvärgar. Var helst de kan få tag i sånt. Och de behåller sitt byte så länge de lever. Utan att någonsin förstå att uppskatta ens en mässingsring. De kan faktiskt inte skilja ett gott arbete från ett dåligt Fastän de vanligtvis har väl reda på vad det är värt De kan inte göra en enda sak åt sig själva Inte så mycket som Sätta fast ett litet fjäll Som var lossnat på deras pansar Nå ja, Det fanns massor av drakar i Norden på den tiden Och antagligen började bli ont om guld Allt eftersom dvärgarna flyttade söderut Eller blev dödade Och där fanns en drake En särskild Girig, stark Elakt drake Som heter Smag En dag så flög han upp i luften Och kom söderut Det första vi hörde av honom Var ett dån som av en orkan Från norr På furorna på berget som knakade Och knarrade i stormen Nå, alltså På långt håll så såg vi draken slå ner I en, ja, i en kaskad av eld På vårt berg Så Kom han ner för backarna och när jag var framme vid skogen så brann den upp helt och hållet. Vid det laget så ringde alla klockorna i Dalby och krigarna röstade sig. Dvärgarna rusade ut genom sin stora port men där, där låg draken och väntade på dem. Ingen kom undan den vägen. Floden gick upp i ånga och en dimma sänkte sig över Dalby. Och i dimman föll draken över dem och tog koll på de flesta av krigarna. Den vanliga bedrövliga historien som förekom allt för ofta på den tiden. Så gick han tillbaka och kröp in genom stora porten. Och rotade igenom alla salar, gångar och tundlar, prong, boningsrum och korridorer. Sen fanns det inga levande dvärgar kvar där inne. Och han la beslag på hela deras förmögenhet. Antagligen har han lagt upp alltihop i en stor hög långt där inne som drakar brukar göra, och sover på den som på en bädd. Längre fram brukar han krypa ut genom den stora porten och komma till Dalby om natten och snappa bort folk för att äta upp dem, i synnerhet jungfrur. Till dess att Dalby blev förstört och alla människorna där var döda eller försvunna. Vad som hände där nu för tiden vet jag inte säkert Men ja, jag tror inte att någon bor närmre berget Än vid bort ändarna långa sjön De få av oss som var i gott behåll Satt gömda ute och grät och förbannade draken Och där fick vi oväntat besök av min far och farfar Med svädda skägg De såg mycket bistra ut men sa mycket lite. När jag frågade dem hur de hade kommit undan så... sa de åt mig att hålla mun. Och hon sa att när tiden var inne skulle jag få veta det en dag. Sen gav vi oss iväg. Och vi var tvungna att tjäna vårt levebröd här och där i landet. Och ofta nog så sjönk vi så djupt att vi arbetade som grovsmeder. Eller rent av i kolgruvor. Men... Vi har aldrig glömt vår stulna skatt. Och till och med nu, när jag erkänner att vi har ett litet nätt sparkapital och står oss ganska gott, har vi fortfarande för avsikt att ta tillbaka den och låta våra förbannelse gå i uppfyllelse på smag, ifall vi kan. Jag ofta funderar på hur min far och farfar kom undan. Jag begriper nu. Att de måste ha haft en privat en gång som bara de visste om. Men eh, tydligen gjorde de en karta. Och jag skulle gärna vilja veta hur Gandalf fick tag i den. Och varför den inte har hamnat hos mig, som är den rätta arvingen. Jag fick inte tag i den, utan jag fick den till skänks, svarade trollkaren. Som du minns blev din farfar dödad i moriga skruvor av ett troll. Jag förbannat var det trollet, sa Satorin. Och din far gav sig iväg den 21 april. I torsdags var det hundra år sedan och han har aldrig blivit sedd sedan dess. Stämmer, Satorin. Nå, din far gav mig den här för att jag skulle ge dig den. Om jag har valt mitt eget tillfälle och sett att överlämna den kan du knappast klandra mig för det när man betänker vilket besvär jag har haft att få tag i dig. Din far kom inte ihåg sitt eget namn ens när han gav mig pappret. Och han sa aldrig vad du hette. Så strängt taget tycker jag att jag borde skörda tack och pris. Här är den, sa han, i det han räckte Torin kartan. Jag förstår inte, sa Torin. Och Bilbo skulle ha velat säga det samma. Förklaringen förklarade liksom ingenting. Din farfar, sa trollkaren, Långsamt och förtörnat Gav sin son kartan för säkerhets skull Innan han gick till Moria skruvor Din far gav sig iväg för att pröva sin lycka med kartan Efter det att din farfar hade blivit dräpt Och han upplevde en massa obehagliga äventyr Men kom aldrig i närheten av berget Jag fann honom som fång i besvärjarens håla Men hur han hade hamnat där vet jag inte vad i all världen gjorde du där, frågade Thorin, med en rysning, och alla dvärgarna darrade. Det gör samma. Jag utforskade saker och ting som vanligt, och det var sannligen en otäck och farlig historia. Till och med jag, Gandalf, kom undan bara med nöd och näppe. Jag försökte rädda din far, men det var för sent. Han var vettlös och virrig, och hade glömt så gott som allting, utom kartan och nyckeln. Vi har hämnats på trollen i Moria för länge sedan, satorin. Nu måste vi tänka på besvärjaren. Var inte orimlig. Det är en uppgift som är för svår för alla dvärgarna tillsammans. Ifall man nu kunde samla ihop dem från världens alla ändar. Det enda din far önskade var att du skulle läsa kartan och använda nyckeln. Draken och berget är uppgifter som mer än väl räcker till för dig. Hör där, sa Bilbo. Och händelsevis råkar han säga det högt. Hör vad då? utbrast de alla och vände sig mot honom. Har du fått någon idé? Och han blev så förvirrad att han svarade. Hör vad jag har att säga. Vad är det då? frågade de. Jo, jag tycker att ni borde gå till östern och se er omkring. Det finns ju i alla fall en sidoingång. Och drakar måste väl sova någon gång. Om ni sitter på trappan tillräckligt länge kan ni säkert tänka ut något. Ja, nu har vi väl pratat tillräckligt länge för ikväll. Hur skulle det vara att gå till sängs och äta tidig frukost och sådär? Jag ska bjuda på en god frukost innan ni bryter upp. Innan vi bryter upp, menar du väl, Satorin? Är du inte tjuven? Och är det inte ditt jobb att sitta på trappan för att inte tala om att komma innanför dörren? Men jag håller med dig om att vi borde gå till sängs och äta frukost tidigt. Jag vill ha sex ägg till min skinka när jag ska ut och resa. Stekta, inte förlorade. Och se till att gulan är hel. När alla de andra hade beställt sin frukostmat. Utan att säga så mycket som är du snäll. Vilket retade Bilbo mycket. Reste de sig allesammans. Bilbo måste ordna med sängplatser och hela sällskapet. Han fyllde alla sina gästrum Och bäddade på stolar och soffor. Innan han fick dem alla placerade. Mycket trött. Och inte alldeles belåten. Fick så la sig En sak som han beslöt sig för Var att han inte skulle bry sig om Att stiga upp så tidigt Och laga alla andras förbaskade frukostar Det tokiga i honom Höll på att försvinna Och nu var han inte så säker på Om han överhuvudtaget skulle ges ut På någon resa följande morgon När han låg i sin säng Hörde han Torin gnola för sig själv I det bästa gästrummet Intill hans eget Långt bortom berg och dimhullt stup, till gamla grottors mörka djup, förn dagen gryrat återfå, vårt glömda guld vi måste gå. Bilbo somnade med den sången i sina öron, och det gav honom synnerligen obehagliga drömmar. Inte förrän långt efter gryningen vaknade han.